Denna audioguide är en del av Ekomuseum Historisk Skogsexport från Kalix Eldal med kulturmiljöer, utställningar, guidturer, filmer och originaldokument. Läs mer på www.historiskskogsexport.se Valdemars udde på 1800-talet Vandringen börjar vid ändåplatsen Valdemarsudde för spårvägslinje 7 på Djurgården i Stockholm. Prins Valdemars Valdemarsudde är byggt ovanpå ett äldre Valdemarsudde kan man nog säga. Det är detta äldre Valdemarsudde på 1800-talet som denna vandring ska handla om. Det handlar bland annat om ägaren Johan Bergman Olsson, hans familj och verksamhet. Namnet Valdemarsudden kommer från det äldre namnet Valdemarsön som för länge sedan användes för hela södra Djurgården med ursprung ända tillbaka till medeltiden. På 1780-talet bygger grosshandlaren Magnus Friis ut en industriplats som då redan finns här. Här har han en brägård, kärhov och linoljetillverkning. Han anlägger två väderkvarnar, en sågkvarn och en linoljekvarn. Han bygger ut mangårdsbyggnaden och han anlägger eller bygger ut parkanläggningar, både i stramar i fransk stil och mer naturnära i engelsk stil. Senare, år 1839, köper grosshandlaren Johan Bergman Olsson besittningsrätten och anläggningarna vid Valdemarsudde av enkan till Magnus Fris. Marken ägs av djurgårdsförvaltningen och med köpet följer rättighet och skyldighet att driva en brägård och att producera olja. Tanken är alltså att den här promenaden ska försöka anknyta till det ni ser idag till 1800-talets Valdemarsudde. Det finns flera byggnader som bevarats sedan den tiden. Gamla huset, oljekvarnen och ektorpet. Samtidigt har många byggnader också rivit och ersatts av nyare byggnader så som slottet och galleriet tidigare finns här äldre hus med rum för tjänstefolk tvättstuga bagarstuga stall ladegård samt alltså även en sågkvarn brägård och en kärhov. fortsätt nu upp till ektorpet Valdemars udde på 1800-talet ektorpet Ektorpet sägs ursprungligen vara en fiskastuga från 1700-talet. På 1800-talet är detta torp bostad för några av tjänstefolket på Valdemarsudde. Familjen Bergman är noga med sitt tjänstefolk. De behandlas väl och tas om hand till exempel vid sjukdom eller på ålderns höst. Många av dem kommer från Norrbotten, till exempel den gamle kusken Olof Englund. Han kommer ursprungligen från Bergmans granngård i Kalix. Denna gård kallad Engelsgården är idag för övrigt byggnadsminne och kanske den mest välbevarade av 1800-talets storboende i hela Norrbotten. Fortsätt nu till Alén som leder upp mot slottet. Valdemars udde på 1800-talet. Alen. På 1800-talet är detta landet och familjen Bergman pendlar ibland mellan staden och udden som familjen ofta kallar Wallemarsudde. Vi får fantisera om hur de anländer från stan genom allén upp till huvudbyggnaden. På vintern kan man åka släde från innerstaden, på sommaren åker man vagn eller så anlitar man kanske en rodda madam, kanske en dalkulla som ro sina passagerare över strömmen. Familjen Bergman återvänder till Kalix varje år, främst sommartid. Johan Bergman Olsson äger ju flera anläggningar där uppe och behöver löpande sköta sina affärer. Vår, sommar och höst går det att följa med något av de egna fartygen på vägen upp genom Botterviken. Sent på hösten eller tidigt på våren går det istället att åka släde, vilket kan vara ett mer bekvämt alternativ tycker till exempel fru Henrika Bergman, även om hon tycker att det går lite långsamt. En resa med släde Kalix Wallemarsudde tar ungefär tio dagar om man övernattar längs vägen. Några vagnar och slädar från familjen Bergmans tid doneras i slutet av 1800-talet till Nordiska museet. Sannolikt kommer flera av dessa åkton just från Valdemarsudde. Fortsätt nu upp mot Gamla huset som ligger väster om slottet. Stanna halvvägs upp för backen. Valdemarsudde på 1800-talet. På väg upp till Gamla huset. Vegetationen står över måttan Frodig- alla berg och backar visar sig i den härligaste grönska. Från alla håll hörs goda underrätt som grödan. Endast inbärningen kanske är lyckligt. Hörsörden på Valdemarsudden har blivit mer än det dubbla mot i fjol. Så skrev Johan Bergman Olsson den 1 augusti 1855. Här på Valdemarsudde, pärlan vid Stockholmström som han kallade, har han ett litet jordbruk med åkrar, ängar och kreatur. I den lilla Ladegården finns det till exempel plats för fyra kor. En observant medarbetare konstaterar att Johan Bergman Olsson gärna börjar sin dag ut i fähuset med att språka lite med korna. Han är bondson från Näsbyn i Nederkalix och är mycket engagerad och mycket noga med allt som hör till jordbruket. Detta trots att han främst egentligen är grosshandlare, redare och träpatron. Upp i Kalix driver han också ett jordbruk och en handelsbod i sitt föräldrahem. En Norrbottens gård som ligger vackert vid strandängarna vid Kalix elv. Den gården övertar han tidigt ägandet av och där är hans mor kan man säga platschef upp i hög ålder. En liten bit av den norrländska historien finns för övrigt också här på Djurgården eftersom en av Bergmans många norrbottniska höllador flyttas till Skansen redan i slutet av 1800-talet. Citaten kommer ur några av alla de brev andra dokument som bevarats med anknytning till familjen Bergman, deras verksamhet och den historiska skogsexporten från Kalix Älvdal. Det finns gott om arkiv, allt ifrån släktens eget arkiv på Stockholms stadsarkiv, till hundratals kilometer handlingar hos företaget SCA. Forskaren Maurits Nyström i Uppsala är specialist på norrländsk skogs- och tränystehistoria. Han säger att dessa arkiv är unika genom sin omfångsrikedom. Merparten av arkiven är outforskade. Fortsätt nu fram till Gamla huset. Valdemarsudde på 1800-talet. Gamla huset. Gamla huset är den ursprungliga mangårdsbyggnaden på Valdemarsudde. Karl Magnus Fris byggde ursprungligen i två våningar redan på 1780-talet och familjen Bergman bygger ut ytterligare. Johan Bergman Olsson har ju sitt kontor och bostad i Gamla stan men Valdemarsudde är familjens sommarbostad för de är familjen som nu inte åkt till Norrbotten på sommaren. Men trots allt är det alltid liv och rörelse på Valdemarsudde året runt. Det finns alltid tjänstfolk på plats och några rum hålls alltid uppäldade för familjens behov. Husmoden Henrika vistas ofta på Valdemarsudde även vintertid. I breven kan vi läsa hur hon är sysselsatt med många hushållsbestyr som tvätt smörkärning, bakning, ljusstöpning. Ibland bor hon ute på udden hela vintern för att slippa sällskapslivet i staden och köpmannafamiljerna på Skeppsbron. Henrika och Johan Bergman Olsson får tillsammans åtta barn som överlever till vuxen ålder. De föds under åren 1826-1845. I några bevarade brev från 1830-talet skriver Henrika till maken med oro för barnens hälsa Historiskt har man säkert varit van vid att de små barnen inte alltid överlever vintern. Breven är personliga och varma. Hon benämner honom ofta som sin älskade gubbe. På västra sidan av slottet och söder om gamla huset ser du några terrasseringar. Fortsätt dit. Valdemars udde på 1800-talet. Terrasseringarna. Här på platsen för prinsens Eugens slott ligger en brägård och en väder såg kvar i Bergmans dagar. Här på Valdemarsudde har alltså Johan Bergman Olsson en industriplats. Han sågar och säljer bräder, tillverkar kära och linolja. Han säljer också andra norrlandsprodukter som pottaska, lim och skinn. Han sysslar med både grosshandel och detaljhandel. Hans minuthandel av bräder är viktig i Stockholm. Den 29 maj 1853 skriver han till exempel... Jag har nu dagligen gjort stora bräd, brädleveranser från udden så att det i nästa vecka kommer att gå till minst 30 000 riksdaler det jag utlämnat och det oaktat tror jag med Hava lika mycket kvar som alla andra brädhandlare tillsammans. Men tisdagen den 13 mars 1849 vid middagstid utbryter en stor eldsvåda i brädgården och träväder kvarnen på Valdemarsudde. Både kvarnen och brädgården brinner ner till grunden. Det måste ha varit en enorm brasa. Man försöker släcka elden genom att räka brinnande brädstaplar i vattnet. Dessa driver med vinden över vattnet i södra landet och tänder eld på en byggnad där, som också brinner ner till grunden. Jag tror platsen kallas Hermansdal. Fortfarande nästa morgon man är man rädd för att några brandfarliga verksamheter i närheten också ska ta fyr. Gynnsamma vindar gör dock att dessa verksamheter aldrig är hotade på allvar. Johans etablering i Stockholm har gått fort. Hans karriär går hand i hand med den begynnande industrialiseringen. Kanske är det ett växande behov av virke i England som är grunden för hans framgångar med träexport. Han behöver etableras i Stockholm för att finnas närmare marknaden, makthavare och förvaltning. 1835 vinner han burskap som grosshandlare i Stockholm, men troligen har han kommit hit redan på 1820-talet. Senare köper han Björkforsbruk i Nederkalix, besittningsrätten här på Valdemarsudde samt ytterligare en gård Grytnäs i Kalix. På äldre dagar köper han också två hus i Skeppsbron varav det ena nummer sex. Vittmackska palatset står där än idag. Under många år har han hjälpt av sin bror Olof på kontoret i Gamla stan. Också några av sönerna är honom hjälpliga både på kontoret under vissa perioder även i Kalix. Fortsätt nu ner till bryggan. Valdemars udde på 1800-talet. Bryggan. Här nere på bryggan tar Johan Bergman Olsson själv ett sitt bad varje morgon från början av maj och långt in i oktober. På gamla bilder kan man se att familjen har som ett litet kallbadhus här nere med plank som omger badplatsen. Utanför simma gäddorna frisk i den stora ryschan, skriver Johan ett av sina många brev. Och visst har hans liv förändrats mycket. I samband med paret Bergmans silverbröllop får vi ett referat av Johans egen reflektion över sitt liv. Till slut, till slut tog Bergman själv till orda och påminnte om den tid då han för 37 år sedan, klädd i skinnpäls, kom jämte sin far för första gången till Stockholm. Hur han då ej kunde drömma om att Gud skulle här giva honom ett kärt hem. I alla kunna ej fatta, sade han, vad det vill säga att ha varit åtnjutit den uppfostran som jag och att själv söka med Guds hjälp fullborda den. Mina söner kunna ej heller förstå det. Deras uppfostran har varit en annan än min. och mi därför ser några egenheter hos mig som stundom kunna stöta så tänk ändå på min bana mina första år och hur jag har fått kämpa mig fram. Fortsätt nu till lusthuset. Valdemars udde på 1800-talet. Lusthuset. På Bergman Olssons tid ligger fartyg ständigt förankrade utanför udden. De är på väg antingen till Norrbotten eller ut i världen. Kanske seglar de över Nordsjön, Medelhavet, Svarta havet eller till och med över Atlanten. Flera fartyg byggs på hans egna varv vid Risön i Kalix medan andra är byggda på Djurgårdsvarvet och kanske inköpta från grannen Adolf Fredholm. Det är alltid full fart här ute under hela sommarsäsongen, om våren huggs isen upp när lastningen börjar. Kärthunder hämtas och segelfartyg bräder sorteras och inventeras. Allt rör sig om skepp och sjöfart under hela sommaren till seglationstidens slut på hösten. Alla de bevarade breven ger många detaljer kring sjöfarten, med alla produkter som kommer från Norrbotten och med äventyr i avlägsna hamnar, ibland så långt bort som i Rio de Janeiro. Ibland följer någon av redarens gäster med på hans fartyg i Stockholm eller Norrbotten. Ibland kan det hända att man nöjeseglar när ett nytt fartyg just har sjösats. Då har man kanske middag med inbjudna gäster och kastar ankar i en vik av Stockholms skärgård. Här nere för klipporna, direkt nedanför dagens lusthus, ligger två stycken vrak. De har nyligen dokumenterats av Sjöhistoriska museet. Det som ligger närmast klippan är nästan 18 meter lång så kallad sandkil. Enligt experterna på museet är det en låg och bred, flatbottnad båt som främst används för lokala transporter. Sannolikt kan båten dateras till 1800-talets andra hälft. Den är fullastad med sand och frågan är när den egentligen har gått till botten. Är det under Bergman Olssons tid på Vallemarsudde? Eller är det kanske från tiden för prins Eugéns stora nybyggnationer i början på 1900-talet? Fortsätt till trädgården nedanför och söder om galleriet. Valdemars udde på 1800-talet. Trädgården vid galleriet. Här ligger trädgården som delvis finns före prins Eugén och med rötter i fris fransk inspirerade anläggningar från 1700-talet. Här ligger också några av Bergmans olika uthus och byggnader innan prinsen bygger sitt galleri. Fru Henrika Bergman är mycket trädgårdsintresserad. Inspiration hämtar hon från sin fars trädgård vid Strandgatan i Tornio. Hennes far är provincialläkaren Henrik Deutsch, den första läkaren så långt norrut. Dr. Deutsch är naturvetenskapligt intresserad och har bland annat en botanisk trädgård vid det ännu bevarade huset vid Strandgatan. Fru Henrika har billigt talat tagit med sig mycket av sin fars trädgård hit till Valdemarsudde. Hon lägger mycket möda här. Det är för övrigt i Tornio som paret Bergman träffas runt år 1820. Den unge Johan Bergman från Nederkalix går i Klockarebux skola och är lärling hos sin morbror som är handlar i stan. De blivande makarna håller sin relation hemlig i början och intrycket är att de senare verkligen gifter sig av kärlek. I en stuga på Dalarö skriver Henrika långt senare nu sitter jag rätt i naturen, allt i kring bär föga spår av människohand och många sorters fåglar låter höra sina stämmor. Kanske går intresse för natur och trädgård hand i hand med hennes starka gudstro. Hennes mor är kusin med Lars-Level Stadius och hon känner ofta en andlig gemenskap med honom och hans rörelse. Hon är ofta engagerad i välgörenhet men familjen är samtidigt tveksam till mycket av den torndalska väckelsen. För Johan Bergman Olsson själv handlar religion främst om praktiska saker som att Gud ska ge honom rika fördar och att hans fartyg ska slippa storm på havet. Fortsätt nu fram till oljekvarnen. Valdemars udde på 1800-talet. Kvarnen. Kvarnen på Valdemars udde är värdet en helt egen guidetur så vi går inte in på så mycket tekniska detaljer här. Det ska i alla fall sägas att det är ett unikt industriminnesmärke från 1700-talet. För Johan Bergman Olsson är linoljetillverkningen ingen central del av hans verksamhet men han upprätthåller ändå tillverkningen eftersom den ingår i avtalet med Djurgårdsförvaltningen. Restprodukten för produktionen i oljekvarnen går för övrigt till de kungliga hästarna. På 1800-talet ligger en särskild neran för oljekvarnen kallad oljebryggan på returresan till Norrland fraktar Bergman Olssons fartyg upp för nödenheter, inte minst de år som det är missväxt och hungersnöd där uppe. Ett av de sista nödåren i Sverige är 1856. Då skickar Johan upp för med allt som flyter för att undsätta svältande människor i Kalix. Han har stort medlidande med de drabbade, men också krassa affärsintressen. Smältande människor kan ju inte producera. Historien om olycksfartyget Agne år 1856 är värd att ge lite särskild uppmärksamhet. Agne lägger ut härifrån den så kallade oljebryggan på Valdemarsudde den 17 oktober 1856. Utan lots går hon på grund i Stockholms skärgård och tappar mycket värdefull tid. Isen har delvis redan lagt sig i Bottenviken och hårt väder gör att söker söker nödhamn vid Bjuröklubb utanför Föllefteå. Så småningom fortsätter färden norrut trots Johans uttryckliga order att inte göra så. Det resulterar i att fartyget fryser fast i isen utanför finska Braestad. Där får hon ligga hela vintern och besättningen utav kaptenen får leta sig hem i förväg på egen hand. Kanske ända till södra Sverige. Kaptenen måste dock stanna på fartyget hela vintern för att bevaka lasten. Olyckorna för fartyget Agne är därmed inte heller slut. Hon förliser slutligen i Kalix skärgård några år senare här följer ett citat från härnösandsposten den 22 november 1860 den 22 sistlin oktober på aftonen förliste vid Malören i kalix skärgård skornärten agne förd av skepparen johansson och tillhörig grosshandlaren bergman olsson i stockholm och handlaren j a bergman i nederkalix Fartyget kom från Stockholm med destination till Nederkalix och var lastad med spannmål, mjöl, brännvin, bomullsgarn, kaffe med mera samt 22 levande svin. Då olyckan skedde kom och några brännvinfat rullande och stötte svinen i havet. Härom kan sägas att det ej är första gången som brännvinet störtat svin tvåfota då i fördervet och avgrundsdjupet. Vraket Agne finns för övrigt registrerat i Sjöhistoriska museet och Riksantikvarieämbetets databas över skeppsvrak där hon ligger i närheten av den lilla ön Malören. Fortsätt bortåt den lilla sjöboden som ligger direkt vid strandkanten. Valdemars udde på 1800-talet. Sjöboden. Den här lilla sjöboden härstammar från början av 1800-talet och finns här redan på familjen Bergmans tid på Valdemarschudde. Johan Bergman Olsson dör 1865 och formellt är det ett stärbhus som blir ägare till Valdemarschudde. Hustrun Henrika flyttar iväg till ett annat hus här på Djurgården, Stora Rosenvik, som ligger strax hit om Skansens huvudvagn 3. Det blir en av sönerna Emil som bosätter sig på Valdemarschudde. Han är levnadsglad och har ofta fester här ute. Bland gästerna återfinns till exempel Karl, Karl David av Isken och Elias Selstedt. Selstedt är till exempel med på Emils svensexa och diktar följande rader. På Valdemars Udden står ditt paradis som längtar att löva sina lunder och att med vårens blommor smycka få sin härskarinna det väntat på där ska du gå en pånytt född patron, allt mer och mer förtjust i hymens boja och se hur småningom kring Farstebron små Valdemars i gräset stoja. Emil Bergman försöker driva fadens rädderirörelse vidare, men det går inte alls bra eftersom han inte förnyar sig med ångfartyg. Efter mindre än två decennier går hans rädderirörelse med segelfartyg i konkurs och hans familj rycker ut för att försöka hjälpa till och för att rädda en del fodringar. Betydligt mer framgångsrik än Emil är den äldste sonen Johan August Bergman. Han är tidigt faders representant i Kalix och bruket Björkfors. Parallellt blir han delägare i firman Bergman Hummel och Company, en firma som expanderar kraftigt under senare delen av 1800-talet. Med ångsågverk och expansiva inköp av skogsskiften och hemman dominerar man skogsindustrin i Kalix Älvdal. Senare verkar man också i Luleå och Torn Eldalar, samt även i Finland. Företaget blir så småningom större än faderns företag någonsin varit och lägger grunden till det som idag är den statliga massafabriken Billrud i Kalix samt SCAs skogsinnehav i Kalix Älvdal. Det kan ibland vara svårt att förstå storleken av de stora områdena i övre Norrland. Bara som en jämförelse kan säga så att upprädningsområdet i Kalix älv, med den så kallade tärande elv inräknad, motsvarar ett område stort som hela Småland. Vid sin gård Grytnäs i Kalix anlägger Johan August Bergman stora trädgårdar, någonting unikt för dessa breddgrader på 1800-talet. I sina växthus och orangerier kan han till och med odla vindruvor. Han är också starkt socialt engagerad och lägger grunden till det första barnhemmet respektive till det som än idag är ett sjukhus i Kalix. Under de sista två decennierna av 1800-talet hyrs rum och lägenheter ut till olika stockholmare här på Valdemarsrudde. Samtidigt förfaller många av byggnaderna. Ett tag ser det ut som Bergman Olssons barnbarn barn Runa Alm ska köpa alltihopa. Men så blir det inte. Köpare blir istället prins Eugen. Det bor uppenbarligen ett blandat klientel här ute i slutet av 1800-talet, år 1882, uppmärksammar till exempel mordet på Valdemar Valdemarsudde. Det är en skeppstimmerman Carl Gustav Jonsson som åtalas för mordet på sin hustru som han skjutit med ett dödligt revolverskott. Han döms till döden av hovrätten, något som mildras till livstids straffarbete av högsta domstolen. Vandringen avslutas nu vid Surbrunnen som ligger in i parken vid den urgamla eken. Valdemars udde på 1800-talet. Surbrunnen vid den urgamla eken. År 1853 börjar Kolera härja i Stockholm. När man rensat brunnen här visade sig att denna plats har ovanligt bra vatten och blir en bra resurs för Bergmans hushåll och även för andra stockholmare. Vetenskapen har nyligen börjat förstå att smittan sprids just via vatten. Nu drabbas ändå människorna väldigt man i viss mån och svårast sjuk är kusken Olof Englund. Det inträffar dock bara ett dödsfall. Det är mosterkock, vår gamla brädmadam, skriver Johan Bergman Olsson. Jag har gick det och sen för släkten Bergman? Det är nu hundra år sedan merparten av förmögenheten gick förlorad i olika omvälvningar och depressioner. Skogsbolagen fusionerade i olika omgångar och delar av dem återfinns alltså idag inom SCA och statliga bilderud. Denna audioguide är en del av Ekomuseum Historisk Skogsexport från Kalix Eldal. Med kulturmiljöer, utställningar, guidturer.